Haideți să ne ridicăm și să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu.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 Doamne Tată, îți mulțumim atât de mult pentru cuvântul Tău, pentru adevărul pe care și astăzi Tu vrei să mi-l descoperi. Și îți mulțumim că e așa de minunat atunci când putem să stăm în prezența Ta și să ne lăsăm cercetați de Duhul Tău cel Sfânt. Vrem ca și astăzi, prin Duhul Tău, să vorbești în inimilor noastre și... Să ne ajut să privim înspre Tine, să luăm aminte la Tine și la cuvintele Tale. Te rog, dăm har, putere, dragoste și înțelepciune în transmiterea adevărului Tău și lasă ca în toate numele Tău să fie onorat. Amin. Amin. Luați loc. Din ce am auzit la început, am înțeles că tuturor ne place să primim lucruri prețioase, nu-i așa? Și cred că e perioada cea mai potrivită din an în care să așteptăm astfel de lucruri, dar și să dăruim, nu-i așa? Mai greu cu dăruitul, mai mult cu așteptatul. Dintre cadourile pe care le primim, mi se par cele mai frumoase, alea care sunt mai scumpe, nu-i așa? Dar aș vrea să privim spre un alt adevăr și anume că Lucrurile prețioase nu neapărat sunt scumpe în bani vorbind. Valoarea lor materială nu are atâta importanță cât conținutul lor afectiv. Și anume, relația pe care o avem cu persoana care ne-a dăruit lucrurile respective. Sunt poate obiecte pe care le aveți acasă, lucruri care pentru mine nu înseamnă absolut nimic. Dacă le văd, le-aș arunca la gunoi. Dar pentru voi înseamnă foarte mult. Poate este un bilețel, ultimul bilețel pe care vi l -a scris cineva drag. Poate este o scrisoare, ultima scrisoare pe care ați primit-o de la părinții dumneavoastră. Pentru mine nu are nicio valoare. Pentru voi însă are o valoare inestimabilă și poate n-ați da-o pentru niciun preț. Este neprețuită. De obicei, în zilele acestea de Crăciun, gândurile noastre se îndreaptă spre personajele colaterale, secundare ale acestei întâmplări și anume nașterea Domnului Isus Hristos. Vorbim foarte mult despre magi, despre păstori, despre Maria, despre Iosif, despre Irod, despre poporul din Ierusalim despre necredința și de indiferența marilor preoți, dar prea puțin parcă vorbim despre personajul principal se anume despre Domnul Isus. În noua traducere a Bibliei, e un verset care m-a izbit cumva săptămâna trecută, atunci când l-am citit pentru prima dată și care... Sună de fapt așa cum este în original. Cornilescu a tradus foarte bine și el, dar e, parcă n-am înțeles niciodată versetul ăsta la fel de bine atunci când, decât acum când l-am citit în noua traducere. Și anume, în 1 Petru, capitolul 2, versetul 7, spune așa, Așadar, pentru voi, cei care credeți, El, adică Hristos, este Cel prețios. Pentru noi, cei care credem, Hristos este cel prețios. Și astăzi, dragii mei, ne-am întâlnit aici ca să-l celebrăm pe Hristos. Tot pentru, spune în continuare, pentru ceilalți, El este o piatră de potecnire, o stâncă de cădere. Ei nu văd nimic frumos în Hristos. Pentru ei, Crăciunul înseamnă brad, moș Crăciun, steluțe și așa mai departe. Pentru noi, cei care credem, El este cel prețios. I-am spus și cuiva săptămâna asta, unui un care e credincios în felul lui. Zic, bucură-te în aceste zile de Domnul Isus. Gândește-te mai mult la El. El este centrul sărbătorii. Și mi-a zis, da, dar avem nevoie și de lucruri din astea așa superficiale, de suprafață. Să ne împodobim casele. Nu sunt împotriva acestui lucru. Să ne facem cu tare și cu tare. Zic, da, dar dacă ai pierdut esența, ai pierdut sărbătoarea. El este cel prețios. Lumea nu vede nimic frumos în Domnul Iisus Hristos, de-aia l-am locuit cu orice altceva. M-am crucit, m-am crucit așa, nu cu mâna, dar în mintea mea, când la uh, sărbarea lui Filip de Crăciun, într-o poezie, un, co un copil a spus, slavăție moșule. Nu e de ajuns că l-am pus în locul Domnului Iisus, am ajuns să-i dăm și slavă, care este se cuvine doar lui Dumnezeu, asta e o blasfemie, dragii mei. Slava și gloria este doar a lui Dumnezeu. Dacă El este prețios pentru noi, Lui dăm glorie. Lui ne închinăm. El este centrul sărbătorii noastre. Despre El vorbim. Nu vrem să știm altceva decât pe Hristos între noi. Astăzi aș vrea să privim la El și să vedem cât este de prețios Domnul nostru. Și două întrebări la care aș vrea să răspundem sunt acestea. Unul, cât de prețios a fost Domnul Iisus pentru cei care au venit să-i se închidă, pentru magi. Și a doua, de ce până la urmă este el prețios? De ce spune Petru că el este prețios? Să privim la magi. Ei făceau parte dintr-un popor mezii care au fondat imperiul medo-persan. Și erau foarte buni specialiști în astronomie și în astrologie. Cele două sunt foarte diferite. Astronomia e o știință, astrologia este ceva ocult. Și... îți pui întrebarea cum oamenii ăștia care erau cititori în stele au ajuns să aibă o cunoaștere despre Dumnezeu. Răspunsul îl găsim în cartea lui Daniel. Dumnezeu a îngăduit ca Daniel și prietenii lui și mulți alți evrei duși în captivitate în Babilon, Babilon care ulterior a fost curcerit de Medo-Persani, să ducă adevărul cuvântului lui Dumnezeu, legea lui Moise, să-l ducă, să ducă acolo, împreună cu ei, în Babilon și apoi în Imperiul medopersan. persan Și vedem cum împărați precum Nebucadnețar, Belșațar, Darius, care erau complet păgâni, se închinau unor zei care nu aveau nicio legătură cu Dumnezeul cel adevărat. Acești oameni încep să aibă o cunoaștere despre Dumnezeu. Și înțelepților, la care știm că nebucadnețara apela de fiecare dată să ceară un sfat, erau acești magi. Iată cum Dumnezeu prin Daniel, prin prietenii lui, prin ceilalți evrei duși în Babilon, S-a descoperit și acestor oameni. Și se pare că, spun unii istorici, în perioada aceasta înainte de Hristos, în secolul înainte de Hristos, elemente din iudaism, din legea lui Moise erau foarte împletite cu religia acestor oameni. Ei cunoșteau foarte bine Vechiul Testament și știau că trebuia să vină un Mesia, un Mântuitor, pentru că Dumnezeu promisese asta. Magii care au venit la Ierusalim erau din această categorie de înțelepți. Erau niște căutători, căutători adevărului. Și cum le dăm seama că pentru ei, cel născut în Betleem, regele de curând născut, așa cum l-au numit ei, este sau era prețios? În primul rând, din călătoria pe care au făcut o Vedeți, pentru noi ne-a fost foarte ușor să venim astăzi aici. Cam toți am avut mașini la dispoziție, nu stăm prea departe, nu cred că a făcut unul vreunul mai mult de jumătate de oră până aici, poate nici atât. N-a fost greu. Însă pentru ei, ca să vină să-i se închine Domnului Iisus, au făcut o călătorie de cel puțin câteva luni. De cel puțin câteva luni. Domnul Iisus nu mai era în iesle, locuia într-o casă, nu-i așa? Și din ceea, ce ce din ceea ce ei au spus lui Irod, ne dăm seama că au trecut câteva luni, poate un an, poate doi ani, de la nașterea sa. De aceea Irod, Irod dă porunca aceasta toți copiii mai mici decât doi ani, mai mici de doi ani, să fie uciși. Ceea ce înseamnă că a trecut un timp destul de lung de la nașterea sa. Deci această relatare nu se întâmplă sau nu are legătură cu ceva care s-a produs imediat după naștere, ci a fost o perioadă destul de lungă. A fost o călătorie. Nu ușoară, nu simplă, nu comodă, pentru că nu aveau mașini, aveau cămile sau poate cai, dar călătoria lor și faptul că nu s-a părut prea mult să străbată acest drum ca să vină să se închine în fața cuiva pe care nici nu l cunoșteau, Dovedește că pentru ei Domnul Iisus era prețios De asemenea Riscul pe care și l-au asumat Să vină la curtea lui Irod Și să întrebe de un împărat De un alt împărat Ăsta era lucru care îl isteriza cel mai mult Pe Irod Deși avea 70 de ani în momentul ăsta Era aproape de moarte Lucru care îl enerva cel mai mult Era discuția despre un posibil succesor Pentru asta Ca să fie liniștit Și să fie sigur că nimeni nu-i va la tronul Nici măcar pe patul morții Și-a ucis doi fii Și-a ucis soția Și-a ucis, și ucis și mama Cu cinci zile înainte de moarte Când știa că se apropie sfârșitul Și-a ucis și al treilea fiu Gândiți-vă puțin La toată situația asta Tu vii de departe un străin Să întreb despre un rege nou născut, la curtea lui Irod. E ca și cum ți-ai fi asumat riscul de a fi executat. E ca și cum ți-ai fi semnat sentința de condamnat la moarte. Lui Irod nu i-a fost greu să omoare câteva sute sau zeci, nu știu câți ar fi fost în Betleem atunci de prunci. Cu atât mai mult nu i-ar fi fost greu să ucidă niște străini. Era un risc, nu așa? Pentru noi... N-a fost un mare risc să venim astăzi aici. Pentru frații noștri din China, din Corea de Nord, fiecare întâlnire de rugăciune poate să fie ultima. Pentru ei, Isus este prețios. Am văzut filmări în care iarna, și iarna adevărată, nu ce avem noi aici, ei într-un loc deschis, ninja, îmbrăcați gros, încerc. Suteau și se rugau și mulțumeau, mulțumeau lui Dumnezeu. E un risc. Știau că oricând puteau să fie descoperiți și să fie condamnați fie la moarte, fie la lagăre de muncă pe viață. Dar pentru ei, ca și pentru magi Domnul Iisus era prețios. De aceea și-au asumat acest risc. În al treilea rând, noi uităm la darurile pe care ei le-au adus pruncului. N-au venit cu mâna goală. N-au venit cu o cântare, cu o poezie, care sunt foarte frumoase, dar i-au zis, ca și David altădată, nu vreau ca închinarea mea să nu coste nimic. Nu vreau să aduc daruri Domnului care să nu mă coste nimic. Și-au venit cu aur, tămâie și smirnă. Aurul, ca și în vremea noastră, era și atunci foarte valoros. Nu oricine își permitea să aibă aur în casă. Doar bogații, doar regii își permiteau să umble cu aurul la vedere cum s-ar spune tămânia. era făcută dintr-un scoarța unui arbust care creștea în Arabia și el foarte rar și era folosită ca uh, parfum sau uh, lucru utilizat la templu, în închinările de la templu, vedem în Vechiul Testament că Domnul poruncește poporului său să folosească tămâie în închinare. De asemenea, smirna era un ulei de mare preț care se extragea tot așa dintr-un arbore foarte rar. Au venit înaintea Domnului aducând daruri prețioase, valoroase, cum am zice noi astăzi, de firmă. Nu s-au prezentat cu lucru second hand, nu s-au prezentat cu lucruri contrafăcute, cu chinezării, și au venit înaintea Domnului cu ce au avut ei mai de preț. De ce? Pentru că Domnul Iisus era prețios pentru ei. Pentru că știau că stau înaintea unui rege, înaintea unui împărat. Toate aceste trei pe care le-am enumerat și anume, călătoria lor lungă, riscurile la care s-au supus, darurile pe care le-au adus, Bucuria pe care au avut-o atunci când l-au descoperit arată foarte clar că pentru ei Domnul Isus era cât se poate de prețios. Ne uităm mai departe la celelalte personaje, păstorii despre care am auzit mai devreme. Nu și-au pus întrebarea, dar cui să las o turmele astea? Zice că stăteau de pază, supravegheau, dar păzeau turmele. Și nu, nu au pus întrebarea, dar cum să plecăm noi la Bethlehem, când nu are cine să ne supravegheze turmele, sunt până la urmă singura noastră sursă de venit. Cum să plecăm ca să vedem un prung? Așteptăm, mai și mâine o zi. Nu, în grabă spune, îndată au lăsat totul și s-au dus. Asta însemna că pentru ei Domnul era prețios. Vreau să spun această întrebare în dimineața asta Cât de prețios este Domnul Iisus pentru tine? La ce-i fi gata să renunți de dragul lui? Ce riscuri ți-ai asuma ca să vii să te închini înaintea Domnului Iisus? Cât de multe daruri ai fi gata să-i aduci? Ce-ai păstra pentru tine și ce ai da lui? E ușor, foarte ușor să spui Da, iubesc pe Domnul Iisus Haleluia, El e Domnul meu nu mă bate nimeni pentru asta, nu mă închide nimeni, nu pierd nimic, nu-mi a nimeni salariu, e foarte ușor. Dar dacă toate acestea se vor întâmpla, să fiu persecutat pentru numele Său, să risc atunci când vestesc cuvântul Său, mai pot să spun asemenea adevăruri? Mai pot să spun, Doamne, Te iubesc? Doamne, Te-aș urma oriunde? Doamne, Tu ești prețios? pentru mine și a da orice de dragul tău? Dacă răspun sincer la aceste întrebări poți să să-ți dai seama tu, în dreptul tău, eu nu pot să spun asta pentru tine cât de prețios este Domnul Iisus are o valoare inestimabilă sau sunt alte lucruri mai prețioase decât el 2. A doua întrebare. De ce, până la urmă, este prețios Domnul Isus? Ce face să fie așa de prețios pentru noi, înaintea ochilor noștri? În primul rând, trebuie să știm că valoarea Domnului Isus Hristos, la fel ca și gloria sa, este ceva care ține de natura sa. Nu noi îi dăm preț Domnului Isus Hristos El este, pre, este prețios prin ceea ce El este însuși, prin natura Lui ca Fiul de Dumnezeu ca Dumnezeu adevărat dacă facem un simplu exercițiu de gramatic o să înțelegem despre ce vreau să spun în general spui despre oameni că sunt buni nu așa? poți să spui că sunt mai buni decât alții dar nu poți să spui despre un om că este cel mai bun, că este foarte bun, că asta ar însemna că e perfect, nu-i așa? Dar despre Domnul Isus poți să spui și că este bun, și că este mai bun decât orice, mai prețios decât orice, poți să spui că este cel mai prețios și că este foarte prețios. Gradele de comparație, nu-i așa? Adjectivul acesta poate fi trecut prin toate gradele de comparație doar în dreptul Domnului Isus. Despre nimeni altcineva nu poți să spui că este foarte prețios sau cel mai prețios decât despre el. Dacă, vrei să, dacă vrem să luăm un termen de comparație, un lucru la care eu țin foarte mult și anume libertatea de a gândi și de a mai exprima. Pentru mine contează foarte mult să pot să spun liber ce cred și ceea ce sunt. Și... Cred că asta e una dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Cei care au trăit înainte de 90 știu ce însemna să nu poți să-ți exprimi punctul de vedere, să accepti punctul de vedere oficial și așa mai departe. De aceea îmi pare rău dacă jignesc pe cineva, eu nu pot să înțeleg de ce ne întoarce mereu în trecut și spunem că era mai bine atunci. Eu cred că libertatea nu poate fi comparată cu nimic cu absolut nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu așa ne-a creat cu libertatea asta de a putea să spunem ce credem, ce suntem, de a ne mărturisi credința. Însă, dacă ar fi să alegem între libertate și Hristos, ce am alege? Creștinii din China în perioada anilor 60-70 au trecut printr-o mare persecuție și acum e mult mai bine față de ce a fost atunci și toți misionarii străini au fost expulzați din China. Și după ce unul dintre uh, deținuții creștini au fost eliberați, cred că a stat vreo 20 și ceva de ani în închisoare, și a ajuns, nu știu cum, în Occident, cineva l-a întrebat, frate, să ne rugăm pentru libertate, acolo la voi în China? Și la nu vă rugați pentru libertate. Rugați-vă ca Domnul să ne dea putere să-L reprezentăm cu cinste, să-i fim credincioși, chiar și în situația în care suntem. Policarp, nu știu dacă ați auzit de el, a fost episcopul bisericii din Smirna, despre care citim în Apocalipsa. Acea biserică care a trecut prin într-un mare necaz, spune de 10 zile, nu știm dacă au fost 10 zile sau 10 ani sau poate și mai mult. Și în timpul împăratului Marca Aurelio împăratul roman Marca Aurelio a început o mare prigoană împotriva creștinilor și Policarp, care era episcop al acestei biserici, presbiter, a înțeles din partea Domnului că va trebui și el să sufere moarte de martir era foarte în vârstă, avea peste 80 de ani și când a fost arestat și dus în fața proconsulului roman i s-a spus așa proconsul i-a spus așa leapătă de, leapătă de, de Hristos închină-te și vei avea libertate poți să faci ce vrei după aceea ești liber, nu vreau nimic de la tine și el a răspuns Policarp a spus așa 86 de ani L-am servit pe Hristos Și niciodată nu mi-a făcut niciun rău Cum aș putea să mă lepăd De regele și de Domnul vieții mele Și consul le-a spus Bine, dar eu am fiare O să te dau la fiare Dă-mă la fiare el Zice, ai vrea tu să fii dat la fiare O să te ard de viu și l-a zis, accept de dragul lui Hristos să mor. Și când s-a apropiat de rug, a acolo și a zis, s-a rugat și a spus, Doamne, Dumnezeule puternic, Tatăl, prea Tău, Fiul Isus Hristos, prin care am învățat să te cunoaștem, te binecuvântez că mai găsi găsit vrednic în această zi în această oră să iau loc printre martirii tăi și să beau potirul Hristosului tău pentru învierea vieții veșnice a trupului și a sufletului meu. Să fiu primit înaintea ta ca o jertfă de bun miros. Te laud, te binecuvântez, te glorific pentru tot ce ai făcut pentru mine. Asta înseamnă că Domnul este prețios. În fața flăcărilor, în fața morții să spui, Doamne, te binecuvântez și îți mulțumesc că ai îngăduit ziua asta în viața mea Ne întrebăm poate de ce nu mai avem putere Ca și creștinii de altă dată De ce? Pentru că și Hristosul nostru e așa de lipsit de importanță Atâtea alte lucruri L-au acoperit i au luat din valoare Ne închinăm la un Dumnezeu tot mai mic Care merită tot mai puțin nu e așa? Oamenii aceștia au putut să stea drepti și fără frică în fața morții, fiind convinși că Domnul lor este cel mai valoros. Ne uităm la Apostolul Pavel. Când frații din cezarea s-au rugat de el, nu te duce la Ierusalim pentru că o să fii legat și o să fii dat la moarte. Și el, iată ce le spune... Fapte 21 cu 13. Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Lui. Cu alte cuvinte, Pavel spune, libertatea mea, chiar și viața mea, sunt mult mai puțin valoroase decât Hristos. El este mai preț decât tot ce am. Cineva mi-a spus cu ani în urmă, Emi, eu cred așa. Pildele sunt frumoase, evangheliile sunt extraordinare Domnul Iisus și așa mai departe, cred, era creștin evanghelic Sau se declara cel puțin Dar știi ce? Pavel mi se pare fanatic Extremist Ăsta nu e creștinism N-am putut să dau nicio replică, am rămas așa dezamăgit Ăsta este creștinismul, dragii mei Nu există alt creștinism N-a fost inventat un creștinism pentru anul 2011, diferit de cel al lui Pavel? Nu putem să spunem, a, așa era pe vremea aia, acum suntem altfel, suntem mai moderni. Domnul nu ne cere așa de multe. Oare așa spune Domnul Isus? Iată ce ne spune El. Luca 14 cu 26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 Creștinismul nu este ceva, o cale de mijloc, de împăcarea extremelor și una și alta, ne simțim bine. Domnul Isus e foarte exclusivist, nu poți să mă iubești și pe mine și pe alții la fel de mult. Nu poți să-ți iubești viața și pe mine la fel de mult, Trebuie să alegi. Atâți au venit și au spus, Doamne, dar vreau să te urmezi. și a spus, nu te rezolvăți ți întâi problemele, nu poți să mă urmezi așa oricum. Lasă totul în urmă ta, părinți și așa mai departe, familie. Vino și urmează-mă. Altfel nu se poate. Ne întrebăm bine de atunci de ce sunt atâția oameni în jurul nostru care îl măturisesc pe Hristos și care n-au niciun fel de asemenea probleme existențiale. Adică, ce e mai de preț? Domnul sau viața mea? Domnul sau familia mea? Domnul sau jobul meu? Domnul sau afacerea mea? Nu și-au pus niciodată problema asta. Știți care e răspunsul pentru ei? Tot Domnul Iisus îl dă. În Ioan capitolul 8. Sunt unii dintre voi care nu cred. E dur, nu-i așa? Deci, cui le-a spus cuvintele astea? Celor care l-au părăsit. A umblat cu el o vreme. Și când Domnul Isus le-a spus niște adevăruri mai dure, i-au zis, Doamne, pf, lucrurile astea sunt prea de tot, sunt prea exagerate, noi nu vrem așa ceva, noi vrem un creștinism ușor, vrem ceva frumos, ceva să ne placă, tu ești prea extremist, ești prea fanatic, noi nu vrem așa ceva. Și Domnul îi spune că știa de la început cine sunt cei care nu cred și cine avea să-l vândă. Și de nu s-a întristat de ei, le-a spus celorlalți: Voi nu vreți să vă duceți, voi nu vreți să plecați. Și Petru i-a răspuns: Unde să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am ajuns la concluzia că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Tu ești prețios pentru noi. Lumea nu ne mai poate oferi nimic. Lumea nu are ce să mă ofere atunci când Hristos e valoros în ochii mei. Nu vreau să-l părăsesc. Dau totul pentru El. Asta vrea să spună Petru aici. De ce? Pentru că el era unul dintre cei care credeau. Și pentru cei care cred, Hristos este cel prețios. Vă duceți aminte de acele două pilde. Matei 13. Comoara îngropată și mărgăritarul. Spune Domnul Isus că împărăția cerurilor se aseamănă cu asemenea lucruri cu un mărgăritar de mare preț, care, pentru a fi cumpărat, omul s-a dus și a vândut tot ce avea. A vrut să-l dețină. I-a și-a dat seama că e cel mai valoros lucru din lumea asta. Și a zis, mă duc vând tot ce am și cumpăr acel mărgăritar. Oare, credeți că pentru noi Hristos n-ar trebui să fie la fel? Să fiu gata să dau totul pentru El, dar să rămân cu El. Și până la urmă, de ce este Domnul nostru atât de prețios? Pentru că El este Dumnezeu, adevărat din Dumnezeu adevărat. Pentru că este Domnul domnilor și regele regilor. Pentru că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Pentru că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut, creat, n-a fost făcut fără El. Pentru că El este minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Păcii. Pentru că El este cuvântul întrupat, El este apa vie, El este pâinea vieții, El este păstorul cel bun, El este ușa oilor. El este calea, adevărul și viața. El este lumina lumii. El este învierea și viața. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este leul din Iuda. El este adevărata viță. El este fiul prea iubit al tatălui, în care el, tatăl, își găsește toată plăcerea lui. El este prețios pentru că înainte de temerea lumii Dumnezeu Tatăl în El ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană. El este prețios pentru că prin jerfa sa păcatele noastre sunt iertate, sunt spălate, sunt curățite. El este prețios pentru că ne dă viață veșnică și că din mâna Lui nimeni nu ne poate smulge. Vedeți de ce este el așa de prețios? Spunea cineva, Domnul Iisus este cel mai important om care a trăit vreodată. Și a fi prietenul său, a fi ucenicul său, este mai important și mai valoros decât dacă toți șefii de stat din lumea asta ar veni la picioarele tale și ți s-ar închina. Fii prieten cu Hristos, a fi ucenic al lui Hristos e mai valoros și mai important de lucru, decât lucru ăsta, să primești toate cinstea gloria pe care oamenii ți-o pot aduce. Atunci când vom trece din această lume, și spune apostolul Pavel că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, ca și credincioși. Știți de ce ne va părea rău cel mai mult? Că l-am prețuit așa de puțin Că am citit așa de puțin din cuvântul său Și l-am învățat așa de puțin Că am stat așa de puțin în prezența lui Și ne-am rugat așa de puțin Am vorbit așa de puțin cu el Pentru că au fost atâtea domenii În viața noastră în care nu l-am lăsat să domnească Ce am condus noi Am vrut noi să avem controlul Și vom înțelege atunci De ce am fost poate așa de nefericiți Ca și copiii lui Dumnezeu Nefericiți acasă la serviciu, poate la biserică, nemulțumiți cu viața noastră. De ce? Pentru că n-am privit spre El și spre cuvântul sau și să spunem, Doamne, Tu ești cel mai de preț pentru mine. Sunt gata să renunț la totul pentru Tine. În final, lumea nu vede nimic prețios în el. Dar pentru cei care sunt ai săi, pentru cei care sunt îndipăriți pe inima sa, Domnul Isus este ceva care atrage, cineva care atrage în mod irezistibil. Ei nu pot să se îndepărteze de Hristos. Ei își găsesc plăcerea în El și văd cât este de prețios, cât este de valoros, ar da orice doar ca să rămână cu El. Dacă El te-a așa la El, dacă El te-a chemat așa, poți avea siguranță că până la sfârșit te ține în brațul său. Dacă însă nu l-ai cunoscut, valoarea sa, prețul său, nespus de mare, cu care te-a răscumpărat, va veni vremea când credința ta va fi testată. Ce vei face atunci? Vei spune, Doamne, Tu ești mai prețios pentru mine decât viața mea, decât familia mea, decât jobul meu, decât tot ceea ce am? Sau vei putea să, spun, să spui, Lasă, Trece și perioada asta și mă întorc apoi la el. Stați oameni pe care i-am cunoscut, sunt bătrâni acum, dar eram adolescent când i-am văzut, care în perioada comunistă n-au călcat zeci de ani la biserică. Zeci de ani, deși erau din familii de pocăiți, erau directori de spitale, erau ingineri. Cum a venit 1990, erau din nou în biserică. Și mai mult decât atât, dădeau și învățătură. Dragii mei, asta înseamnă să fie credincios, să fii credincios Domnului Isus și să spui că El este prețios, să spui, Jobul meu, poziția mea socială nu-mi dă voie să vin la biserică, dar când toată lumea merge, de ce să nu mă duc și eu? Pentru mine ăsta nu înseamnă creștinism și nici pentru Hristos. Pentru voi cei care credeți, El este cel prețios. Lăudat să fie în numele lui. Amin.